63. Бункер 18. Лукас сидів за маленьким столиком, зробленим зі справжнього дерева, і вдивлявся у книжку. Рипучий папір її сторінок був цілим статком. Стілець під ним коштував, певно, більше, ніж він міг заробити за все своє життя, а все ж Лукас на ньому сидів. Кріплення цього вишуканого стільчика рипіли і пружинили від кожного поруху, ніби стілець мав от-от розсипатися під його вагою. Молодик широко розставив ноги, переніс вагу на стопи про всяк випадок, перегорнув сторінку, вдаючи, що читає. І річ була не в тім, що він не хотів читати. Лукас не хотів читати це. Цілий полиці набагато цікавіших книг не наче дражнили його зі своїх бляшаних коробок. Вони закликали вивчити їхній вміст, а для цього Лукас мав відкласти регламент із його сухим текстом, купою списків і химерним лабіринтом посилань на різні сторінки, що здавалося більше заплутував, ніж пояснював. Кожен пункт регламенту вказував на певну сторінку, а кожна сторінка – на інший пункт. Лукас перегорнув ще кілька сторінок і подумав, чи не спостерігає за ним Бернард. Голова IT-відділу сидів у іншому кутку маленького кабінету, єдиного серед безлічі приміщень цього добре облаштованого сховища під серверами. Поки Лукас вдавав, що вивчає регламент, Бернард або щось робив на маленькому комп'ютері за іншим столом, або підходив до рації, встановленої на стіні, щоб роздати накази силам відділу безпеки на глибині. Лукас перегорнув груби 100 сторінок регламенту, прогортав усі способи запобігання катастрофам у бункері і переглянув уривки з наукових статей у кінці. Це було ще страшніше. Розділи про масове навіювання, контроль над розумом, залякування під час повстань. Були тут різні графіки і таблиці, що стосувалися приросту населення. Це виявилося нестерпним. Лукас усівся зручніше та деякий час спостерігав за Бернардом, який гортав сторінку за сторінкою тексту на екрані, пробігаючи рідки поглядами, час від часу киваючи. За якусь мить Лукас наважився порушити тишу. «Гов, Бернарде!» М -м -м. Слухайте, а чому тут нічого немає про те, як це все з'явилося?» Бернарді в офісний стілець зарипів, коли він повернувся обличчям до Лукаса. «Вибач, що?» «Про людей, які це все зробили, людей, які написали ці книги, чому в регламенті нічого про них немає? Ну, як вони взагалі побудували все це?» «А чому там має бути щось таке?» Бернард сів у оберта і далі зазираючи в монітор. «Ну, щоб ми розуміли, не знаю, як усе те й інших книжках». «Я не хочу, щоб ти читав ті інші книжки. Поки що», – Бернард вказав на дерев'яний стіл. «Спочатку вивчив регламент». Якщо ти не знаєш, як керувати бункером, книги спадку – просто макулатура. Якщо немає нікого, хто міг би їх зрозуміти, від них не буде жодної користі. Ніхто, крім нас двох, не зможе їх прочитати, якщо вони й далі стоятимуть тут під замком. Ніхто з живих. Не сьогодні. Але одного дня ціла купа людей це прочитає. Тільки якщо ти навчатимешся. Бернард кивнув на страхітливу грубу книгу, перш ніж повернутися до клавіатури і взяти мишку. Лукас сидів якийсь час, втупившись у спину Бернарда, розглядаючи вузлик мотузки, відключив, що стирчав у нього з-під коміра. Гадаю, вони мусили знати, що щось нашувається, сказав він нарешті не в змозі стриматися. Часто міркував про це, хоча відганяв геть такі думки. Знайшов був розраду в спогляданні далеких зірок, і це ніби виробило в нього імунітет на табу, встановлені по цей бік пагорба. А тепер він жив у вакуумі. У порожнечі бункера, про яку ніхто не здогадувався. І тут заборонені теми ставали дозволеними, а ще він міг спілкуватися з людиною, яка, напевно, знала приховану правду. «Ти не навчаєшся», – сказав Бернард. Його голова і досі була схилена над клавіатурою, але він, здавався, відчував, що Лукас дивиться на нього. «Але вони мусили знати, щось насувається, хіба ні?» Лукас посунув стілець і ще трохи розвернувся на ньому. Тобто, щоб побудувати всі ці бункери, поки ззовні не стало так кепсько. Бернард повернув до нього голову. Заграв жовнами на щоках. пробирав руку з мишки і підняв її, щоб пригладити вуса. Ти хочеш знати, як це сталося? Так, Лукас кивнув, нахилився вперед, спираючись ліктями на коліна. Я хочу знати. Вважаєш, це має якесь значення, те, що там трапилось? Бернард обернувся і подивився на схеми на стіні, а потім на Лукаса. «Чому для тебе це так важливо? Бо це сталося. І сталося лише так, і не інакше. Я просто помираю від цікавості. Тобто вони ж мали знати про це, адже так, адже знадобилися, мабуть, роки, щоб побудувати всі десятиліття, – перебив Бернард. А тоді переселити сюди весь персонал усіх мешканців – на це витрачено значно менше часу. «То ви знаєте? – Бернард кивнув. – Ця інформація зберігається тут, але не в книжках». І ти помиляєшся. Це не має значення. Це минуле, а минуле – це не те саме, що наш спадок. Ти мусиш зрозуміти різницю». Лукас подумав, у чому ж різниця. Чомусь згадалася розмова з Джульєтою, щось вона постійно повторювала. «Здається, я знаю», – сказав він. «Справді?» – Бернард поправив окуляри на носі і глянув на Лукаса. «Скажи мені, що на твою думку ти знаєш?» Усі наші надії, усі досягнення тих, хто жив до нас, те, яким цей світ може бути. Ось наш спадок. Губи Бернарда розтяглися в посмішці. Він махнув лукосу рукою, щоб той зупинився. А погані речі, яких не можна спинити, помилки, які привели нас сюди, це минуле. І що означає ця різниця? Що, на твою думку, це все означає? Це означає, ми не можемо змінити того, що вже відбулося, але маємо вплив на те, що відбудеться далі. Бернард заплескав у своїй маленькій долоні. «Дуже добре!» «А це...» – Лукас обернувся і поклав руку на грубу книгу. Бернард мовчав, і Лукас продовжив. «Регламент! Це мапа, що вказує, як продертися крізь усе те зло, що накопичилося між нашим минулим і надією на майбутнє. Це речі, яких можна уникнути, які можна виправити». Бернард підняв брови, почувши останні речення Лукаса, мовби той, виголосив новий погляд на стару правду. Нарешті босс усміхнувся, закрутив кінчики вусів, і його окуляри поповзли вгору зморщеним переніссям. «Я думаю, ти майже готовий», – сказав він. «Скоро», – відвернувся до свого комп'ютера, поклав руку на мишку. «Дуже скоро».